Марія Сафолк, вони справді, як це могло статися, якщо за королевою пильно стежать шпигунки моєї матері? Значить, погано стежать, месіре. А ти добре, і вистежив їх. Ця твоя інформаторка, хто вона? Вона може підтвердити твої слова? Дуже сумно, ваша Світлосте, що ви не вірите моєму слову. Здається, я ніколи раніше не давав вам підстав сумніватися в моїй відданості. Однак, якщо така ваша воля, я приведу її негайно. Тільки присягніться, що не скористаєтеся моєю відсутністю, і не підете до Марії. Гріньо й справді побоювався, що Франциск здатний на такий крок. А танця повія в короні змусить його зневіритися у слова гувернера, Звабить, спокусить. Ні, це побачення не повинно відбутися. І Гріньо перед тим, як піти, завбачливо зайшов до Луїзи, пояснив ситуацію. Луїза з'явилася до сина розлючена, хоча й намагалася стримуватися, розмовляючи з ним спокійно, ледь розтискаючи губи. «Франсуа, ви просто телепень». Ви закохуєтеся у кожну вродливу жінку, не думаючи про наслідки І це мій Цезар? Ні Це хтивий сатир, який раптом уявив себе лицарем коронованої повії Котра наставляла роги Людовику зі своїм коханцем-англійцем Який, відзначу, залишив її заради гарненького писочка і струнких стегон мадам Дізоме Вашого ж почуття до неї, яке ви величаво називаєте коханням? О, кохання, це вишуканий плід, що не втрачає смаку, лише поки свіжий. І подивимося, де опиниться ваше шляхетне почуття, коли ви помітите, скільки вродливих француженок готові розвіяти вашу тугу. Я ж добре знаю вас, Франсуа. Вас вабить королеве тільки тому, що цей зв'язок такий небезпечний. Франциск мовчки слухав її, опустивши голову на руки. Луїза, відчувши жалощі до сина, відразу змінила тему, сказавши, що за всіма пророцтвами астрологів незабаром він повинен опинитися на вершині влади, якщо, звичайно, заради ницього захоплення не відмовиться від найкоштовнішого. Зрештою, вона зачепила чистолюбні струни в його душі – і Франциск пожвавішав, навіть почав усміхатися. Коли з'явився Гріньйо зі своєю супутницею, він був майже спокійним. О, та це ж крихітка Болейн! Чарівна дівчинка! Вигляд гарненького личка завжди покращував Францискові настрій. Він м'яко посміхнувся їй, бачачи, як Анна хвилюється, взяв її руки в свої, назвав себе її другом, і попросив нічого не приховувати від нього. І хоча Анна була неабияк налякана, вона, зігріта теплою посмішкою чарівного Мсіянгулема, розповіла йому все, що знала. Не згадала, що правда, ім'я свого батька, а також того, що Брендон діяв за наказом Генріха Восьмого. На це в неї вистачило розуму тому що навіть попри те, що Франциск обіцяв їй свій захист і заступництво, вона не хотіла спалювати за собою всі мости. Мері була здивована і розлючена тим, що Франциск не прийшов на побачення. Але з подивом відчула й певне задоволення. По суті, вона майже змусила себе захопитися любим взятим, вважаючи, що таким чином забуде Чарльза. Тепер же королева могла розслабитися, Віддатися своїй тузі Вона, як і раніше, кохала Брендона І, мимоволі, чекала його Хотіла, щоб він виправдався Адже, як і кожна жінка, вона швидше готова була Звинувачувати в зраді суперницю, ніж коханого А ця Жанна, всі кажуть, досвідчена спокусниця Пізніше мері довідалося, що Франциск приїжджав Відвідати хворого дядечка короля Саме тоді, коли вона була на богослужінні в каплиці. Отже, він уникає зустрічей з нею. І це ненадовго відвернуло Мері від її думок про Брендона, навіть схвилювало. Чому Франциск, майже домігшись свого, поспішає тепер ухилитися від зустрічей з нею? Було надто багато ймовірних відповідей на це чому. Але Мері почувалася ображеною, і їй хотілося почути пояснення з вуст самого Франциска. Вона вирішила перехопити його на виході, але герцог, немов побоюючись такої можливості, залишив Латурнель через бічний вихід. Мері відчула гнів і сором. Бгаючи мережве широких манжетів, блукала порожніми переходами палацу. Поступово вона заспокоїлася, навіть відчула байдужість. Бог із ним, із Франсуа. Виїхав, той виїхав. Йому тепер не до того, щоб обдаровувати візитами вітшливості королеву. Чи довго вона ще залишатиметься королевою? Людовик помирає. Тепер він майже постійно спить, а прокидаючись, перебуває немов у непівмаренні. Розмовляє з померлою Анною Бретонською. Як тихо в Латурнелії. Ці придворні, котрі не роз'їхалися по домівках, Поспішали вже зараз виявити свою прихильність Франциску, опадаючи навколо нього, і палац зовсім спорожнів. А вже за два дні різдво. Мирі згадала минуле своє різдво в хоглі, веселощі, ігри, змагання. Надійне майбутнє. Ой, як їй хотілося додому. Вона почувалася невпевнено, була сумна. З нею залишався тільки її англійський почат і ті, хто не користувався прихильністю анголемів. Лонгвіль, наприклад, королева звалила його покликати. «Пане де Лонгвіль, як там поживає наша найдорожча міс Попінкорт?» Лонгвіль відвів очі. На подив в мері він сказав, що не знає, де Джейн. Їй, мовляв, закортіло замолити гріхи, піти в монастир не повірила своїм вухам – життєлюбна, жагуча, легковажна Джейн – і в монастир. У яку ж обитель вона пішла? Лонгвіль знав тільки те, що його коханка обрала один із монастирів Парижа. Чи дізнавався про неї Лонгвіль? Ні, це складно. Вона не сказала, в якій обителі хоче прийняти пострих, а у французькій столиці та в її околицях надто багато монастирів, щоб його пошуки скінчилися успішно Мері холодно подивилася на нього Зрозуміла, що він не тільки не шукав Джейн Але й певно сам підштовхнув до цього кроку Зникли його почуття до Джейн Чи він просто вважав її шкідливими? Швидше друге На Лонгвілі не чекали великі милості при Франциску А ось те, що він одружений з побічною донькою Людовика Могло як допомогти, якщо дружина поклопочиться за нього, і король перед смертю забезпечить взяття гарним місцем.